Gårdagens värld idag igen. Ja, välkomna till avsnitt 20 av Gårdagens värld idag igen med Ante och Åka nu är det sommar. Ja, så det här avsnittet är inspelat utomhus. Så det är lite mer bakgrundsljud än vanligt. Om du undrar vad det är som rasslar och prasslar och varför det kommer humlor flygande. Så. Ja, så <laughs> det, är det därför. Och det ropas så sorgas lite. Men det är, för vi har semester så vi gör ett avslappnat avsnitt. Ja, vi tar inte sommaruppehåll i den här podden. Däremot så gör vi lite avslappnat sommarprat av det. Så. Mm -hmm. Precis. Och i det här avsnittet så pratar vi bland annat om... Hur man läser och det pratas mycket om hur man skriver, vi har klurat lite på hur man läser egentligen, hur man blir en bättre läsare och får man uppskatta det man har framför sig. Sen pratar vi om uråldriga utomjordingar, lite vad som kanske inte alls har besökt jorden i det förflutna. Mm. Eller så ja, det låter lite ne ne negerande där Nåja, det är som det Det pratas även om anti-science fiction I det här avsnittet Om berättelser som, som ser ut som science fiction Och kanske är science fiction men ändå inte riktigt Ja, mm. precis men vi har också fått lite feedback från förra avsnittet. Mm, det är kul. Tackar för det. Ja, Och bland annat så är det lyssnaren Jonas Elvström som eh, svarade på vår uppmaning att eh, hitta ursprunget till ordet ontolepsi mm. som eh, vi har lärt oss använda för verklighetsläckage i fiktionen. Mm. Och det är ju skitkul att någon vill sitta detta. Ja, eh, snyggt jobbat. Google är bättre än vi, mm. tror jag. Eh, men det här uttrycket kommer alltså ifrån någon... Eh, Uh, akademiker som heter Rajne Koskema som skrev en doktorsavhandling om digital literature from text to hypertext and beyond. Mm. Uh, och uh, sen har det väl fått ganska blygsam spridning men använts i lite olika så akademiska verk i alla fall. Mm. Och som sagt, vi stötte på uttrycket när vi läste en kurs i om uh, en liten en litteraturvetenskaplig kurs om science fiction för eh, Jerry Mäte. Mm. Det är kanske lite talande det här, att det här begreppet finns i akademin tydligen. Det är ett akademiskt term och kanske inte något utanför ja. akademin. Nej, det var väl ungefär det vi misstänkte också. Mm. Ja men kul att få veta var det kommer ifrån. Vi länkar såklart i den här avhandlingen om, om någon känner att det vore kul att, att titta närmare på det. Mm. Efter att du lyssnat på oss blir ni väldigt tugna på att läsa den. Det är dem. <laughs> Vi bara svamlar. Ja, men det är bra. Vi är i alla fall trevligt svameln. To a literate reader, a crisp sentence, an arresting metaphor, a witty aside, an elegant turn of phrase are among life's greatest pleasures. Ja, låter ju tjusigt. Vi var ju nyligen på en på SF-kongress och i Pelican i Åland. Och vanligtvis när jag kommer från sf kongressen så är jag väldigt tugen på att skriva. Det är ju en skapande tal liksom på något vis firas under flera dagar. Men nu kommer jag från den här kongressen med en stark känsla att jag vill läsa. Och det här med läsa, mm. det är en konstig också. Ja, jo, verkligen. Jag har tänkt en hel del på det. Ehm, speciellt det här med hur man hur man lär sig att läsa i olika genrer och så här och sen stötte jag på det här citatet här nu då, eh, i en bok som handlar om skrivande också eh, därför att för att bli bra på att skriva så måste man börja med att bli en bra läsare mm -hmm. det är väl en sån där generellt råd som man ofta får och eh, när jag läste det här Ja, boken är förresten The Sense of Style av Steven Pinker, om någon undrar. Jo, när jag läste det här, det här citatet så um, kände jag verkligen att jag kanske inte är en så bra läsare som jag egentligen skulle tycka att jag borde vara. Tänk om det finns en massa liksom, jättebra saker i livet som jag bara missar för att jag inte läser mm -hmm. så bra. Ja, det här med att läsa. Man kan ju läsa på många olika vis. Vi har ju till exempel konstaterat att du och jag läser väldigt olika. Ja, det har vi kunnat se många exempel på. Mm -hmm. eh, och eh, det här med att eh, en berättelse är faktiskt uppbyggd av väldigt många olika komponenter. Och att se dem som läsare måste man nästan kunna göra för att kunna skriva dem. Eh, och frågan är ju, kan man, kan man säga att man verkligen har tagit sig till en bok om man inte har... Sätta alla de här förnyliga sakerna. Ja, alltså... Jag, jag tänker så här. Man behöver ju verkligen inte vara medveten om... Vad det är man gör. För att vara en riktigt bra läsare. Jag tror att för att kunna skriva bra... Så måste jag förstå vad det är som händer på ett annat sätt. Mm -hmm. Jag behöver fortfarande inte kunna artikulera det. Mm -hmm. För jag tror att det går att bli en väldigt avancerad läsare. Och att kunna tillämpa alla de lärdomarna på att skriva jättebra. Utan... För den skulle nödvändigtvis kunna formulera vad det är, vad det är jag gör. Mm. Jo, men... Det är ju eh, någonting som jag, när jag läser. Så jag tänker till exempel väldigt sällan på språkbehandling egentligen i en större utsträckning. Och... Jag, jag tänker på det när jag irriterar mig på den. Ja. Annars tänker jag inte på det. Ja, precis. Man, man tänker på det och man irriterar sig på det. Men, men oftast inte. så. Det är väldigt sällan som jag säger att språkbehandling är väldigt bra i den här boken. Eh, vilket jag känner ibland att det är en, en nackdel- det är en, vad ska man säga, en brist hos mig som läsare. Jag, jag, är, ingen, jag är ingen språkläsare. Jag, läser, jag kan se hur, hur författaren har vävt ihop berättelsen struktur väldigt eh, väl. Sådana saker tänker jag på. Och jag har inbildat med att det har att göra med att jag ofta tänker på... på till skillnad från dig så läser jag inte bilder. Men jag tänker ofta på texten. Jag tänker tillbaka på dem som om det var en film. Och där har jag liksom en, en, en vokabulär och en, en, en angreppsmetod. Jag vet liksom ja, scener och klippning och sådana grejer. Vilket mm. ju är definitivt en del med av språket också. Men framförallt det här med struktur. Hur mycket saker händer i ett kapitel. utan att det var på en cliffhanger. Sådana grejer. Sånt lägger jag iväg till väldigt tydligt. Mm. Uh, jag, jag ser saker för min inre syn som jag ju ofta har konstaterat att jag läser när jag läser så ser jag bilder i huvudet och det kan bli svårt för mig på vissa sätt att läsa när jag inte får de där bilderna och eh, jag tror att jag har kommenterat det i den här podden också att vissa författare verkar skriva mer för den som läser bildligt så och mm. den och andra skriver mer för de som läser orden och hur det låter. Och, så. Mm. och sen finns det de där som eh, skriver eh, med väldigt intrikata personligheter där eh, storyn kanske inte är det viktiga överhuvudtaget, utan är personerna och deras interagerande med varandra och kanske hur de utvecklas under berättelsens gång som är den stora grejen. Ja, Kanske men det är väl någonting. en typ av berättelse? Nej, det är den här inre berättelsen. Man ska säga. Mm. Eh, och det kan man ju göra i större eller mindre utsträckning. Enligt den här, ska man säga, pekpinnan den goda litteraturen. Mm. Eh, både den ska säga, akademiska och den rent hantverksmässiga. Så ska man ju ha plott om man ska ha karaktärsutveckling- man ska ha en konflikt och den ska eh, förtätas, och sen ska den upplösas. Och sen ska för, personerna förhoppningsvis förändras under tiden. Då har man liksom utvecklat mm. både plotten och personerna. Och det, det tycker jag är fascinerande hur, hur vad man, vad, vad man har för perception på de här sakerna. Jag ger till exempel den här. Eh, vad ska jag ha ett kon konkret exempel här? Det brukar jag vara bra. Eh, romanen Pushing Eyes av Alistair Reynolds. Mm. Som eh, jag vet folk kritiserat för att den inte riktigt hänger ihop folk beter sig ologiskt och, och, och konstigt och såna här saker mm. eh, vilket jag inte såg för fem öre Ja men det är lite likadant som med Madeleine Ashby's eh, VN mm. eh, som många av mina kompisar när de läste den tyckte att eh, ja, det var inte någon speciellt bra bok och när jag läser om den och funderar på det så inser jag att visst Rent strukturmässigt så kanske den har lite brister. Mm. Som det här med att vissa av vändningarna i berättelsen kommer verkligen ur det blå. Man fattar inte hur, hur det blev på det sättet. Mm. Och, och, och det var ju saker jag noterade när jag läste den. Mm, men, men det märkte inte jag när jag läste den första gången. För att jag var intresserad av helt andra grejer i den. Mm. För det som intresserade mig var då väldigt mycket... De här konstgjorda personerna och hur de handskades med sin värld. Mm. Och en av dem är ju extremt naiv. För hon har växt upp i skyddad miljö och vet ingenting om det sina, så att säga. Mm. Och det är uppenbart att, att det är ju eh, ska man säga, fokus för berättelsen. Uh -huh. eh, plotten, som sådan, och romanens stora struktur uh -huh. är ju bara där för att bära personernas utveckling och insikt och, och hur de ja framförallt hon då kommer till mm. insikt, vem hon är och lite mer mm. sådana saker Amy heter hon ja eh, medan jag kanske mer hängde upp mig på strukturen mm. i, i plotten och storyn och det är, och det är lite lustigt för i, i då eh, jag vet inte det, inte, det är inte lustigt alltid precis samma sak slår de mig plötsligt i Pushing Ice där då, jag har inte märke till vad personerna, att de var osannolika och det till sig är konstigt, för jag läste återigen plotten. Jag tror att eh, kanske det är så att strukturen funkar i den boken men personerna inte funkar nu. Mm, ja, jag har inte läst Pushing Ice. Men, eh... Jag har inte läst Kraken heller än va? Nej. Eh, för det är också en sån här bok som strukturmässigt inte hänger ihop. Okay. Att den, är liksom, den dramaturgiska kurvan så där funkar inte i den boken. Mittan av boken så står den bara spinner och spinner och spinner och spinner och sen fortsätter den. Liksom. Den är liksom fyra kapitel för lång i mitten. Intressant. Ja, jag, jag tror att en riktigt bra bok borde ju funka för nej, det där tar jag nog igen. Mm. Eh, många bra böcker mm. eh, borde nog vara skrivna så att de kan funka för många olika typer av läsare. Men sen finns det ju olika sorters litteratur ja, litteraturformer som mm. verkligen går ut på att man ska läsa dem på ett visst sätt. Mm. Och om du inte hittar den läsningen som är den rätta läsningen, då då är det verkligen du som läsare som har misslyckats med mm. att förstå den här berättelsen. Jo. Och eh, det ja, Det gäller ju till exempel hård science fiction. Mm. Den här typen av grejer som folk som inte förstår sig på science fiction, de, de läser det och så tycker de att jag, jag kan inte läsa det här. Nej. De har inte kommit in i hur man läser helt enkelt. Nej, det, det kräver tillvänjning av någon speciell typ. Mm. Och kanske att att läsaren i sig också är en sån person som har lätt för att läsa på det sättet. Mm -hmm. Jag tror hård, hård science fiction kräver till exempel tror jag. En observation jag gjort nyligen. Eh, förmågan att acceptera. Ja, det gäller ganska många typer av science fiction i sig och fantasy också. Men det är väldigt grundläggande att man har förmågan att acceptera saker som man inte begriper mm. och bara låta dem få hänga med i bakhuvudet ända tills man så småningom upptäcker vad det var för någonting. Ja, men jag vet inte. Vad är det jag borde lära mig för att bli en bättre läsare och kunna få ut mer av, av litteratur? Metaforer tror jag är bra på att uppskatta. Mm. Um, om man ska ta det här Steven Pinker-formuleringen och jag tycker också om snygga, intressanta utvikningar. Åh, oh, här kommer vi in på The Noble Art of Exposition. <laughs> ja, just det. För det här är ju också en sån sak som inte alla läsare riktigt kanske begriper sig på, eller? Mm, nej, det kan mycket väl tänka mig. Exposition, eh. alltså att berätta om... Saker. Det är en typ av miljöbeskrivning fast det ofta inte handlar om miljön utan mm -hmm. om andra saker. Man måste redogöra för hur någon detalj i den beskrivna världen eller så fungerar. Mm -hmm. Och alltså bara redogöra för det. Precis. Och det är ju inte någonting igen. det ofta sägs att det är show don't tell. ja det... Show don't tell, visa, inte redogöra. Mm. Det, det är ett ideal för av ja, för mycket litteratur. Mm. Men Det beror ju lite på det är för sorts litteratur. För i litteratur så är exposition det bästa eh, sättet att. För att det, om, när man har fått höra showdown till show några gånger, då börjar man i alla fall jag att mm. känna att jag vill säga nej. Men varför då? Mm. Varför? Varför? Och jag, jag kan ofta förstå varför det är bra. För att eh, en berättelse blir inte en berättelse om den bara består av redogörelser. Det är därför sån här riktigt gammal science fiction, 30-40-tals SF. jag har inte läst så mycket sån, men eh, typ eh, Ja, gammal farvågterna. Ja, mm. eh, Doc Smith. Mm. Det kan kännas väldigt trärigt, därför mm. att det är så mycket berättande. Mm. Och eh, Tidig Asimov är ju jättesvår på detta. Mm. Jag kommer ihåg att jag läste eh, när jag, redan när jag började läsa science fiction från början så läste jag några av de här ungdomsböckerna som Asimov skrev under någon pseudonym, mm. Paul French. Lucky Star på Mikuris har Just det, Lucky Star-böckerna, ja. precis. Mm. Och eh, där i någon scen i någon av de här böckerna så är det en person som berättar för en av de andra besättningsmedlemmarna på det lilla skeppet hur deras telefoner fungerar. Ja, precis som du ja, inte visste det. Ja, ja. Varför, varför ska ja. du som använder de här varje dag berätta för mig som också använder dem varje mm. dag? Bara för att jag ska få reda det. Är ja, det, det är liksom. Mm. Det, det är löjligt. Precis, det, det, på den nivån det, blir löjligt. Det är dålig exposition. Mm. Men jag tror att exposition där eh, en. en, en All, en alltvetande författare eller en, pers, en författare som skriver i tredje person mm. i liksom passar på när han beskriver eller hon beskriver så här ser det ut på det här stället eller de går mm. från punkt A till punkt B genom manik och hej som förresten mm. funkar på det här viset eller till för det här då är det ju en del av miljöbeskrivning och det tycker jag är den typen av exposition det är inte dålig exposition. Nej, för miljöbeskrivning är ju en accepterad ett accepterat litteraturgrepp mm -hmm. och det bör i science fiction utsträckas till att gälla även beskrivningar av andra grejer mm. som också får, får samma typ av beskrivningar. Mm -hmm. Men... det, det, det tror jag faktiskt att science fiction läsande kan vara lite krävande för eh, en, en, det kan vara en, typ, en speciell typ av läsande eftersom väldigt mycket klassisk science fiction är skriven i en novellform. Mm. Och i en novell måste du få varje mening att bära så mycket som möjligt. Mm. Vilket innebär att du måste få in ditt exposition för att berätta miljön. Du ska helst på något vis utveckla storyn. Du ska sätta stämning. och ja, Du ska göra väldigt, väldigt mycket. Och där tror jag att, att förmågan att läsa expositionen som stämningssättare. Som eh, någon form av, av metafor och så vidare. Det, det kan kräva en del. Ja, eller hur? Men det här är ju fortfarande någonting jag kan, tror jag. Mm. Så det som jag inte kan då, mm. jag vet inte riktigt om jag kan läsa språket, mm. precis som du säger. Crisp jag, sentence. Ja, precis. Att, att njuta av de vackra meningarna eller eh, perfekta ordvalen eller så. Mm. Jag tror att när, när prosan fungerar så lägger jag oftast inte märke till den alls. M med undantag för metaforer eftersom jag kan bli väldigt glad över roliga metaforer. Mm. Nej, Jag tror det är faktiskt samma sak om mig. Jag, jag läser inte den här crisp sentence-kvaliteten li lika väl som jag borde. Det, det kan vara när jag börjar läsa en ny författare som har en väldigt speciell egen stil. Då kan jag lägga märke till det i början. Mm. Men när jag väl börjar fundera på... Ja, Innehållet, då, då, då tappar jag det där ganska mm. Mm. fort. Jag, jag vet att jag gör det, men jag gör det inte medvetet. Mm. Jag kan inte liksom säga att den här romanen den här novellen har väldigt fint språk. Det, kan, det säger jag aldrig. Däremot kan jag säga att det var en väldigt typisk det Delaney-historia. Mm. Eller det här var en, en, en sak som bara hade kunnat skrivit av Clive Barker. Jag kan säga sådana saker. Eller mm. jag vet att det här kände jag den här hade men är det språket då? och då är det språket på något vis mm -hmm. men jag kan sällan säga vad det är som gör det. Mm. Ja, men då kanske du ändå får ut det där av njutningen av det för att som jag sa, man, man måste inte kunna berätta vad det är. Bara man kan ta till sig det. Mm. För det, det tror jag för när vi är bra med, läsare jag... behöver du inte kunna teoretisera någonting. Det, det. är jag faktiskt rätt säker på. Ja, för jag, jag skulle vilja kunna göra det medvetet. För nu är det, nu är det lite så här hip som happ om jag snappar upp det eller inte. Ja, när jag yngre kunde jag skriva av citat ur böcker för jag tyckte de var bra. Mm. Jag borde gå tillbaka och titta på det och se var, var det ofta så att jag skrev av dem för att för att det var snyggt formulerat. Eller var det oftast för jag tyckte de sa någonting intressant? Jag, jag tror en anledning att jag inte ser av sådana här saker. Att jag läser oftast fort. Inte fort fort som att jag klämmer många böcker. För det, det mm. gör jag, jag faktiskt tyvärr inte. Jag eh, kunde göra det förr tiden. Men vad jag gör att jag läser fort på det, i det, det målet att jag eh, vill se vad som händer. Mm. Jag, läser väl, jag läser böcker väldigt mycket för att, för att få reda på vad som händer mm. Och detta vill jag tillägga att jag inte är speciellt spoiler trots detta Men eh, just det där att plotten, hur den utvecklas, detaljerna kring den liksom, Kommer den där personen att göra det där, jag tror kommer de att åka dit Redan sådana här twist och sånt Det, det jag är inte så råd av, men just det här liksom, hur utvecklas storyn hur, hur läggs det upp steg för steg Det är kanske är lite det här med struktur sånt, mm. sånt lä läser jag väldigt gärna och det ser man ju bäst i helhetsperspektiv ganska holistiskt vilket gör att den här detaljerna som hur de enskilda meningarna är snyggt komponerade det ni missar. Alltså det här tycker jag låter som att omläsning. Mm. Det är ju min gamla teori här om att omläsning är det ideala läsandet. Man ska läsa en gång till för att kunna riktigt lägga märke till detaljerna i en bra bok. Mm. Jag har en hypotes om att eh, de flesta som läser och eh, roas av Erik von Danikens eh, teorier om uråldriga astronautbesök på jorden att eh, de i själva verket inte egentligen tror på de här idéerna utan man läser ändå. Ja, men det är ju ganska rolig underhållning. Det är ju galna idéer och en ska man säga, hyggligt exempel på, på, på den här klassiska science fiction tanken tänk om det vore så att och så postulerar man någonting galet och tänker sig vad skulle det här leda till och det är ju lite kul att tänka sig att, tänk om det vore på det här viset hur skulle det vara då Mm. Ja, man får ju säga att eh, för vi kanske ska presentera för ominsatta lyssnare vad det här går ut på egentligen. Tror du inte alla människor har talat om Erik von Däniken? Nej, det tror jag faktiskt inte. inte det? Nej. Jag ja. provade faktiskt för att fråga några av mina syskon och de hade inte hört talas om Jaha. Erik von Däniken. Jag inbillar mig att alla i min ålder vet vem han är men är det en åldersfråga? Ja, vi vet. Så han är i alla fall alltså då en schweizisk författare kan man väl kalla honom. Ja, eh, självlärd eh, kännare av eh, forntiden. Ja, eh, och han driver alltså tesen att eh, jorden har besökts av intelligent liv eh, en eller flera gånger i, i Minst forntiden. Minst tre gånger. Ja, tror i, jag att han i, hävdar. Precis. I forntiden eh, för... Åtgårda tusentals år sedan. Och påverkat både vår eh, utveckling till intelligenta varelser. Som art, precis. Och påverkat vår kultur. Och att alla myter och legender om, om Gud från himlen och så där, som kommer att berätta hur ting funkar är tecken på att utomjordingar har besökt oss. Mm. Och det som är lite speciellt, det finns ju många författare som har på skrivit såna här böcker och sånt. Men det som är lite speciellt med Erik von Däniken är väl dels att hans böcker har blivit så extremt spridda. Eh, det hävdas ibland att han, han är eh, världens eh, mest säljande författare, vilket jag inte tror på faktiskt. Jag tror att det beror väldigt mycket på... Det är äh... många som har hävdat att som du har läst dig om. Ja, men eller hur? Men, men frågan är, men... är han uppfinnare av den här tanken? Mm. Är det därför han är liksom st jag tror att, stor? Jag tror att han var äh, stor, är stor därför att han råkade vara tidig med att få genomslag. Mm. Jag tror att hans, hans första bok kom 1968 eller något sånt. Mm. Och äh, det är den ena grejen. Och det andra är att han lyckas ju Behålla ganska mycket trovärdighet genom, genom att inte påstå en massa jätteknäppa grejer rakt ut. Mm. Utan han kommer istället med massa antydningar om att givet detta och detta och detta och detta så skulle man kanske då kunna tro att, att det här med besök av utomjordingar skulle kunna följa av det. Av det. Och ofta så får läsaren liksom själv dra den slutsatsen mm. och, här kommer det ett det <laughs> flyg ja, Nej, det var nog en humla förresten. Det, det var en märkligt, märkligt flyg. För. <laughs> jo. Så, vi har ju lyssnat på en, en intervju med eh, från Daniken. Ja, jag Hon, har lyssnat på flera, fast mm. en av dem var ju på tyska. Ja, vi har lyssnat på en, det, det finns en som vi har lyssnat på båda två. Mm. Och eh, där får han ju berätta om, om vad hans idéer går ut på. Och det som var, slående där var ju hur hur eh, hur mycket han, han lägger vikt vid det här att, in, att han inte bevisar någonting och att han eh, uppmanar folk att prova de här idéerna och eh, tänker om det kunde vara så här och, mm. och så där han, han, går inte, han gick inte ut i den här intervjun och sa att så här är det eh, och jag vet att det är på det här huset och han säger att, att, utan att det här och det här och det här leder till att det här och det här verkar mm. sannolikt. Och, och, äh, jag tycker jag var, det var ganska mm. sympatiskt nu. För han, menar, idéerna framstår ju i mitt sinne som kanske är vansinniga. Jag tror inte att det är sant. Men sättet han presenterar dem på blir relativt sympatiskt ändå. Och jag kommer ihåg att jag läste hans böcker när jag, den fanns i för, för, så den Och de är jätteroliga. De är väldigt fantasiäggande äggande, det är det de är. Ja, jag läste dem också. Jag hade ju för sig en lite konstig ingång till Erik von Daniken. Därför att det första jag läste eh, om hans teorier var en bok som förklarade varför det här bara är dumheter alltihop. Mm. Eh, så, en Daniken debunker. Exakt, ah. en svensk. Aha. Vars titel jag och författare jag absolut inte kommer ihåg just nu. Men eh, jag började med att läsa den och den hittade jag på Arkeologihyllan. I biblioteket. För jag var intresserad av arkeologi. Mm. Och det var ju jätteintressanta grejer som det stod om där i. Men. Eh, och det var ju väldigt underhållande bara dem. Men det fick mig att sen läsa några av Dänikens egna böcker. Som råkade finnas inne också. Mm. Eh, och det var jättekul. Fast jag. Den sista boken jag läste av honom. Alltså det, när den, den mest nyutkomna jag läste i tonåren. Den gjorde mig lite besviken för jag gillar ju när han skriver om, eh, om konkreta föremål. När han skriver om naska eller mm. om pyramider och sånt där. Mm. Um, tyckte jag var mycket roligare än, än den sista boken jag läste av honom. Där han svävade ut i något resonemang om kosmiskt medvetande och mm. läser otroligt new aging. Så uppfattade jag inte alls honom i den här nya intervjun. Där han återigen var tillbaka på det ganska konkreta. Ja, ja för det var ju lite kul ändå. För han pratade ju väldigt mycket om. I den här intervjun. Nu kommer vi på, pratar vi väldigt mycket om intervjun, men varför inte. Eh, att. Eh, intervjun frågade honom att. Nej, nej, okej. Nu ska jag avsluta en gång och börja på två. Eh, han började ju med att säga att när utomordningen kommer tillbaka. För det säger de ju i alla myter och legender uh. att gudarna, gudarna säger att vi kommer tillbaka liksom, Jesus ska komma tillbaka och teotla, kliktan vad han heter den här ja just det, den där mest amerikanska guden som då lär ha tolkat som mm. att han kommer tillbaka när spanjorerna kom dit och er och kan drar ju stora växlar på det här, att det där kommer skaka om all världens religioner när när jag kommer tillbaka och visar sig vad de egentligen är men senare i programmet så, så underskriper han ju sig att han är religiös själv. Och intervjuaren frågar honom, med, men hur kan du vara religiös och vad tror du? Mm. Och då går han ju igång på det här och beskriver att ja de som kom hit och skapade människan som art, de har ju varit med om samma sak, de naturligtvis. Och, mm. och en ännu annan äldre ras har gjort samma sak med dem och så och så bakåt tillbaka, tillbaka till början. Och där har vi liksom The Spirit of the Universe, eller vad han benämnde det som Mm, mm, Okej, okay. ja. ja. Där har jag väl till det där flumeriet som jag tyckte var alldeles... Ja, Jag, jag, jag tänker inte så mycket på det, men jag, jag är mer robad av hans, hans idéer om eh, mystiska, mystiska historia från tiden. Men en annan sak jag tyckte var lustig också är ju det här. Det finns ju jättemånga människor som, som har idéer om att pyramiderna är till för det ena med det tredje. Och de är riktmärken mot himlen, de är pekar ut fjär, mm -hmm. fjärranstjärnor och dessutom är byggda av aliens och sådana grejer. Mm. Det var saken tilltåldes av von är att han, han betonade starkt att Stonehenge är byggda av människor. Mm. Pyramiden är byggda av människor också. Fast han, sen så lyckas ju han ju tolka saker och välja ut saker så att det blir liksom rätt knasigt ändå i, i kombination. Ja, ja, Jag tror ja, ja. även om han eh, även om han säger uttryckligen att han försöker att inte säga någonting som inte finns och sådär, så är han ju väldigt inne på som du säger, han säger också uttryckligen att jo, det finns varelser från rymden som har varit här och de kommer att komma tillbaka, det säger mm. han ju också uttryckligen. Ja, för det säger han ju precis det, det, det är inte diskutabelt, det är bara så är det ja. och han kan, ju inte, han kan ju inte utläsa det ur sina fynd Nej, det säger han ju också själv mm. vilket, vilket ju lämnar jättestora luckor i, i det här men Jo, det är ju det som är lite intressant här. Jag har varit en människa som har bestämt sig att jag ser ett antal mönster mm. i legender långt bakåt. Jag ser ett antal mönster i fornfynd och olika slag. Och jag har kommit på att det har den här förklaringen. Och sen efter det så är han så alltså övertygad om att det är den förklaringen som är rätt. Så sen går han runt och letar reda på indiserna. Indiser, där kommer den här humlan igen. Nu ja, blev jag lite ja, rädd. Eh, Indiser i olika slag. Och väljer verkligen ut fakta som understödjer den här tesen. Och så säger han att jag har inte bevis men de här de här sakerna pekar de inte åt den här riktningen som jag är fullkomligt övertygad om att det stämmer. Och sen så säger han och de kommer ju komma tillbaka. För det är också han är övertygad om att det stämmer. Så han har den här konstiga kombinationen av saker som han säger bara för att han tror på det. Och saker som han tycker att det här är inte bevis, men det är inte det här med saker som... Titta på dem du också och ta en funderare. Mm. Men det som jag gillar med honom är att han faktiskt säger Människan är inte toppen på pyramiden. Mm. Vi är inte slutmålet, vi är inte skapelsens krona, vi är inte toppen på allt och det bästa som finns här. Och innan utomgjordningen kommer tillbaka kanske vi ska lära oss lite ödmjukhet. Mm. Och där har han plötsligt ett budskap som är vettigt. Sant, sunt mm. och i, i dagens situation är det ganska relevant det här med att liksom, vi tror att vi kan göra vad som helst med jorden och såna här grejer. Att, är att kanske, inse att vi kanske är dags en, vi att inte ser se, ja. Vi är en del av ett system här. Vi är inte kronan på allting. Vi är en del av kretsloppet. Förstör vi jorden, förstör vi oss själva. Eh, oavsett om vi ska så säga finna lite ödmjukhet som, som, som ras. Så, eh, så, det kanske inte är för, för att eh, mildra chocken utbjudningarna kommer att göras obetydliga men kanske mm. ligger tanken tank inte så dum i alla fall sen måste man ju säga att det är ett vinnande koncept det här, dels att han har en, en teori som uppfyller alla alla krav på en bra så här, konspirationsteori, eller vad man ska säga. Mm. Att den liksom fyller i luckorna där man undrar så här: Men tänk om de här sakerna hänger ihop. Vad bra, det, vad för snyggt det skulle vara. Mm. Det, det är sortens tänkande när man vill få allting att hänga ihop. Eh, och det tilltalar ju allas fantasi. Eh, och sen kombinera det med en personlighet som, jag menar, det finns skeptiker som har intervjuat honom som intygar att han är en person som. Eh, som känns väldigt sympatisk när man träffar honom. Mm. Att han är väldigt uppmärksam. Han verkar eh, sätta den person han möter i fokus. Och... Han är karismatisk helt enkelt. Ja, han är karismatisk helt enkelt. Mm, mm. En karismatisk person eh, som också... Som säger eh. någonting med väldigt övertygelse och sen säger Vad tror du ut? Tänk ur dig själv. Ja, precis. Ja. Tro inte på det jag säger. Gå nu inte hem och tro på det jag säger, utan tänk efter på det Ja, och det är ju en härlig kombination av knäppjök och väldig sundhet egentligen. Ja. Nej, men så att jag... Mm. Eh, jag gillar sån här ancient aliens-tankar bara för att det är skoj Mhm. Nej, och dessutom det är ju skitskoj... Eh, ska man säga grogrund för bra stories man kan göra tv-serier och filmer som Stargate man kan, eh, man kan göra romanserier som David Brines Uplift-böcker man kan göra massor av lustiga och roliga grejer av det hela, en del mindre bra men ändå, det är en fantastisk grogrund för att skriva galna historier jag tror till och med Brian Lum har skrivit något ur, någon skrivit någon urus eller roman baserad på en liknande idé någon gång är du verkligen säker på att det är en bra <laughs> ja Tja, du vet. Surgeons slå och allt det där. Anti-science fiction. Eller anti-science fiction. Eh, vilket, vilket är det egentligen? Ja, jag, när jag tänker på begreppet så tänker jag ju på anti-science fiction. Eh, mm. Där... där man har alla tråper och trappings och det känns som en SF-historia, men det vänder liksom på förväntningarna. Uh, för att... På förväntningarna mot science-fiction? Ja. Eller? Mm. Det är liksom för det inte... som jag tyckte du sa var anti-science-fiction och då borde det vara förväntningarna mot vetenskapen. Ja, det är så jag menar. Men då är science-fiction science, och science fiction samma sak, eller? Ja på att vi ser väl det För science har ju en väldigt central roll i science fiction Det finns ju Ja det är ju 50% av ordet Och eh, de här verken som är Anti science fiction mm. Går liksom De har kvar fiction men de verkar liksom på något vis Behandla det här science helt annorlunda Men varför finns begreppet Varför finns begreppet Anti science fiction Mm. Ja Jag vet inte riktigt vem det var som uppfann det som vanligt Nej, ja, det var säkert John Clute, han som ligger bakom Ja, han kan alla orden och han använder dem. Men det är ju Michael Crichton som står i centrum, här känner jag. Ja, och okay. i Michael Crichton, nu har jag faktiskt, ska jag erkänna, inte läst en enda bok av Michael Crichton. Ja, men det har jag faktiskt. Mm. Men däremot känner jag ju till konceptet. Jag känner till lite så här debatten kring hans böcker och sådär. Mm -hmm. Och så har man ju sett Jurassic Park och så vidare. Men grejen här är väl att vetenskapen är det som orsakar problemen och man löser problemen genom att få forskarna att sluta göra det de gör. Mm. Och så så det, på något sätt så är forskarnas eller det vetenskapen i sig som står för önskan eller kaoset eller det okontrollerbara elementet som man måste göra sig av med mm. på något sätt. Ja, och I klassisk science fiction så är det ju ofta så att man har någon form av teknisk, vetenskaplig innovation, detta så, eh, vad heter han nu? Darwin, Darwin, vad heter han? Novum, mannen. Darko Sovin. Darko Sovins Novum, det här något nytt som bryter in och sen så drar man konsekvenserna av det socialt och tekniskt och så vidare och så blir det någon form av, av gosh wow sense of wonder upplevelse av det hela. Det, det är ofta mm. en väldigt klassisk approach till narrativet i science fiction medan Crichton här nu då vänder på saker och ting och har eh, ha ett, någon form av science novum som han sedan förklarar att det här är ingenting som får, får för, för den här typen av, av effekter, socialt och tekniskt, utan det är bara ett ont som måste bort och hurra, nu lyckas vi atombomba mm. bort igen, liksom, eller något liknande. Eh, är det är väldigt tvärt emot. Som om inte, atombomben var en väldigt stark symbol för vetenskapen när den går fel också. Mm. <laughs> eh, ja... Nej men alltså science fiction har väl aldrig varit sådär jag menar elementet av galen forskare och sådär det har väl alltid funnits med speciellt i den pulptraditionen och sådär mm. så att det har väl aldrig varit så att alla alla som håller på med vetenskap nödvändigtvis är på, på rätt sida Nej, men... Nej det, det stämmer ju eh, Sen har ju jag ju min favorit eh, slagdänga då om, om att science fiction är en tradition att man skriver i dialog med vad som skrivits förut. Mm. Och Crichton vet jag inte egentligen i vilken stor utsträckning. Han läst många av de här klassiska science fiction verken och författarna. Eller om han bara på något vis råkar snappa upp samma saker. Men det känns nästan som att han måste ha haft lite koll ändå. Ja, det beror på. För att, eh, det finns ju en hel kategori av litteratur som vi också har berört här förut i podden. Nämligen... Tecno-thrillers. Mm -hmm. Och Michael Crichton är väl typ exempel 1A på tecno no. Och grejen i tecno är ju ofta just det här att eh, eh, det är spänning eh, där eh, teknik, ny teknik eller, eller fantasiteknik alltså mm -hmm. spekulativ teknik yeah. eh, spelar en väldigt central roll. Mm -hmm. Och eh, tecno har ju ett mycket, mycket bredare tilltal än science-fiction. Många fler människor som, som gillar sådana. Alltså, de har större chans att bli riktiga bästsäljare, alltså även utanför mm -hmm. genre-gettot. ja. Och det beror väl på att de inte är en del av den science-fiction-konversationen så. Mm -hmm. Utan att de drar sin inspiration ifrån... Dels berättarstil som folk är bekanta med, nämligen äh, ja, spänningslitteratur i allmänhet. Men dels också att äh, man bygger plotten kring saker som ligger i tiden. Mm, mm. För man behöver inte extrapolera så jättemycket för att äh, få fram de, den typ av teknologi som, mm. äh, som man använder. Ty Typiskt tekniskt väl kanske är lätt daterad. Jag tänker på, på Tom Clancy's klassiska ubåtshistoria mm. vi har hand for Red October mm. jag älskade när jag läste den när jag var typ 18, 19, 20 någonting. Eh, för vad kunde väl vara var mer maxat än, än atomibåtar som glider fram ljudlöst under vattnet, det tycker jag var superhäftigt men det är ju väldigt mycket eh, kalla kriget Ja, men det var ju det när den skrevs, eller hur? Ja, Då precis. var det ju nutid. Precis, och jag tror det. det är just det faktum att teknologin är Den li ligger precis den ligger i, nutiden. I, tiden. Den i nutiden. Ja, fast. Ja. Det finns ju mycket annat som ligger i nutiden, eller väldigt nära nutiden, som ändå inte blir så här teknologileraktig. Mm. Jag, jag kan inte låta bli att tänka på Kim Stanley Robinson. Han har ju skrivit diverse olika eh, saker som mm. ligger olika långt i, i framtiden, i en tänkt framtid. Men bland annat så har jag skrivit den här klimatrilogin som jag tycker är jättebra. Eh, ja den här eh, eh California. Nej, Science in the Capital kallades trilogin från början, men det, den, den beteckningen den, den tog aldrig skruv så mm -hmm. att eh, därför kallas det för klimattrilogin. Eh, och han själv när han pratade om det, kan kalla den för 40 50 60 trilogin. Ja ja, de tre just det. Ja. Nu vet jag vi kan, uh, ja. 40 Science of Rain eh, Vänta, 40 Sands of Rain, 50 Degrees Below och 60 Days of Counting mm. heter det väl? Det nej var. men nej, kommer inte de heter. <laughs> jag känner definitivt, definitivt igenom på första, jag vet inte vilka ja, men du menar. Att... Våra kära lyssnare har ju total koll på Stan Robinson och vet precis vilka böcker vi pratar ja, om ändå. Men, men då kan jag passa på att lägga in en sån här okarakteristisk reklam, en, en, en reklaminslag här. Mm, helt obetalt. <laughs> helt obetalt. <laughs> Nämligen att den här trilogin har nu omarbetats. Mm -hmm. hörde jag precis när mm. eh, jag lyssnade på The Cool Street-podcast eh, eh, Oj, nu blir vi farligt när det är aktuella här mm, Ja, eller hur? Mm. Eh, ledsen, men han skrev de här böckerna för ett gäng år sedan mm, okay. men, men, men de är väldigt de ligger väldigt bra i tiden nu för att precis nu kommer det väldigt mycket klimatfiktion mm. eh, och det här är ju sånt som då vi inte ska prata den här podden vi inte ska prata om nya saker men böckerna finns redan och han har omarbetat dem mm. tagit bort en massa, tajtat upp dem så att mm. de är kortare och stuvat in dem i en volym Oj. som nu kommer att komma ut eh, i år eh, under titeln Green Earth Jaha ja. eh, Så det kan vara värt att titta på om man är intresserad av sånt, men den ligger i alla fall mm. eh, Den här trilogin ligger i väldigt nära framtid så man känner igen den mm. Den innehåller en del spekulation eh, och den är väldigt essentiell science fiction för att den handlar verkligen om vetenskap och vad vetenskapen gör för världsbilden och vad konsekvenserna blir för människorna och mm -hmm. sådana saker handlar den om. Mm -hmm. eh, och den handlar också om eh, terraforming fast på jorden då så det som man kallar, brukar kalla för eh, geoengineering. Mm. Eh, och eh, och den är verkligen inte alls teknotriller. Mm. Det var mest det. det här är min slutsats. Mm. Man Nej, kan för... skriva saker som ligger i väldigt nära framtid, eller nästan nu. Och med spekulativ teknologi som inte alls blir en teknotriller ändå. Mm. Frågan är kanske då, är en teknotriller eller en anti-science fiction, mm. är de alltid negativa och en eh, är någonting som måste utplånas? Eller är det någonting som förekommer i science fiction- eh, traditionell science fiction som är med i konversationen också. Jag kan inte komma på någon på raka arm Ja, uh, Alltså science fiction brukar ju vara uppbyggd på det sättet att uh, även om det förekommer någonting som är dåligt och som man måste liksom uh, komma till rätta med så, så innehåller berättelsen en förändring där man landar i något, ett nytt tillstånd mm, som finns... inte är det som är innan man återställer uh. inte... Uh, men det status quo. Till... Man, man, man kommer till ett nytt tillstånd mm -hmm. efteråt. Precis, det är den här, det är den här transformationen mm. och hur den sker och, det, och vågorna från transformationen hur de ringarna på vattnet sprider sig. Det är, ju, det är kanske där vi, vi har det här science fiction-elementet. Uh, but... I och för sig eh, om vi ska eh, koppla in, in eh, science fiction utanför bokens perma så har vi förstås eh, Star Trek. Där sakting tenderar att återgå till eh, till status quo-början eller slutet av varje avsnitt. Ja, den fast det skulle jag ju att... vilja hävda är science-fiction ändå. Jo, men, men det här... Dels så är den vetenskap och teknik som förekommer där så extremt spekulativt Så att den ligger inte ens i närheten av tektorskillen. För det första. Mm. Och för det andra är det ju eh, det här som du säger, att den världen resättas i slutet av varje avsnitt i princip mm. det är ju en, en konsekvens av formen av mm. tv serieformen så som den såg ut på den tiden när, när de här gjordes mm. Det är kanske episoden, det är kanske episodkaraktären här. Men ja. det var per och sådana här episod-SF. Ja. Det vore ju intressant att se där. Det. det är jag något har ju... som ingen av oss vet någonting om. Nej, hey, Jag har ju inte läst ett enda dugt perioden. Rådan tyvärr. Nej, så jag har skriven periodisk episod-SF. Det har ja. jag verkligen ingen erfarenhet av. Alls, jag har en känsla jag. av att Peri perioden världen kanske har utvecklats lite grann genom decennierna. Ja, för den som inte vet. perioden är eh, full Alltså eh, företags science fiction som är väldigt populär i Tyskland när man säljer alltså, veckovis häften där berättelsen fortsätter och fortsätter. Mm. Sen kommer de här ut i jättesöka samlingsvolymer. Ja, precis eh. som, som Star Trek som kommer i samlingsboxar. <laughs> ja, ja, exakt. Men eh, jag, jag vet nästan ingenting om det här eftersom det känns som att det är så svårt att börja någonstans mm -hmm. på, på perioden eftersom. Det finns så mycket, jag vet inte ens hur jag skulle ja, liksom börja. det är som vanligt på med den här museer. Men om vi kastar oss, vi tillbaka in i, i Michael Crichton här. Eh, och vad, är och vad är det för bok av Michael Crichton som du har läst? Eh, jag har läst den här som heter Andromeda Strain. Ah, just det. Och den är ju också väldigt banbrytande och stilbildande på många sätt. Mm. Vet ni vad jag tror? Hy hypotes? Mm, hypotes, ja. Teknotrillen influerar science fiction Även om science fiction kanske inte influerar teknotrillen så mycket, vad tror mm. du? Eh, det kan jag mycket väl tänka mig, ja Jag läste Greg Bear:s Blood Music mm. Och sen så kollade jag upp Lite grann hur det är med de här eh, Tematiken Med pandemier och smittor Och sånt mm. Mm. Eh, och, eh, Outbreak är inte Michael Crichton-historia, men det skulle kunna vara Vänta, vad är Outbreak för något? En film Okay. Det är nån sån här ebola-pandemi i centrala Afrika. och Sen så sprids det utåt utåt till slut så satt mm. de allting med en stor bomb här mig. På himmel! Fruktansvärt otrevlig film. det var också, Efter att filmen var slut så kliar det överallt på mig jag Ja, det kan jag förstå. Hmm. Jag tror att... Äh... Ja, jag vet inte. Det var bara en hypotes som jag kom på precis nu. Att det kanske är så att eftersom eh, tecknotrillern har, har en bredare spridning så kanske den influerar science-fiction på ett sätt att, att det kommer influenser in därifrån. Um, men jag, jag vet inte, jag har studerat denna subgenre, pandemisubgenren. Mm. Eh, alltså jag, kan... jag, jag vet att Tom Clancy är är, är, är var. Det är mm -hmm. Tom Clancy. Ingen aning. Ja. Jag tror han är det. Han eh, är i alla fall stor fan av Larry Nevin. Det ser man. Mm. Ja, Så det finns thrillerförfattare, eller thrillerförfattare som läser science fiction. Det gör det. Ja. Minst Det kanske, kanske inte jätteförvånande. <laughs> ja. um, men eh, jag undrar, säger det här någonting om eh, statusen för... Ja, vi får ju komma ihåg att till exempel i USA... Och även i andra engelskspråkiga länder Så finns det mycket mer science fiction Än det finns här mm, oh yeah. För att i Sverige kan man nästan få för sig Att science fiction är helt okänt men, men när vi bodde i Kanada till exempel Så kunde man hitta Joe Holderman På närmsta eh, Lilla boklåda mm. Och jättemycket begagnad Science fiction och sånt där Så att eh, det finns ju Det finns allmänt spritt På ett helt annat sätt än här så mm. det, men ändå så tror jag faktiskt att eh, att det ändå är väldigt mycket mindre, ja, ja. mindre mycket mindre jo, än. Jag jo, det. Jag, jag tror du har rätt där. Men eh. säger det någonting om, om vetenskap och folk i allmänhet, hur folk i allmänhet uppfattar vetenskap? Eller... Eh, ja, alltså jag tror att eh, det finns nog en sån här, all, i det allmänna <coughs> ursäkta, i det allmänna medvetandet en, lite sån här, Tanke om den faustiska vetenskapen. Eh, en vet, vetenskap som, som eh, har öppnat portar som kanske borde ha hållits stängda. Men att i den stora konversationen om vetenskapen, vad den är till för, vad den gör, vad den hjälper och vad den hjälper, så tror jag att man behöver diskutera både nackdelarna och fördelarna med den. Och jag undrar jag om ett av tradition har blivit så att. Science fiction har valt att oftare betona eh, de positiva möjligheterna med, med den vetenskapliga transformationen medan, den, mm. medan eh, annan litteratur har kanske fokuserat mer på den negativa transformationen. Och jag frågade mig inte en, en, någon form av syntes vilket kanske blir sannolikare nu, nu på 2000-talet när, när science, fiction, science fiction inte längre är en ghetto litteratur utan var och varannan block Buster-film som kommer upp är en SF-film och SF-tankegods finns i, mm. i, i folks allmänmedvetande så kan jag tänka mig att texten av imorgon kanske kan, tendera, kan, kan, kan mutera någon. Ja, fast jag tror att eh, tankeinnehållet i den SF som kommer på film är lite annorlunda än i SF-litteraturen för det första. Eh, det, det är svårt att göra riktigt samma typ av resonemang. Ja, ja. Du kan inte göra en Stevens en, Stevenson-film det går knappt. Eh, eh, nej, och, kanske och, och, inte. Men, eh, men jag kan tänka mig att kanske kan man börja få igång den här dialogen. Ja, den här... Jo, visst. Eh, det, det, det skulle kunna hända, men faktum är att jag tror att eh, eh, syntesen, om det, om det är så, mm. nu spekulerar jag igen. Eh, men det kan vara så att eh, faktum är att det kommer inifrån science fiction, från den hårda science fiction-hållet- eh, men de, dels så finns det ju mycket dystopier Så det är inte alls så att det all, all, alltid bara är Att utvecklingen av godo eh, Nej, det ska ju understrykas Ja, men, men Science fiction tenderar att bejaka Förändringarna snarare än att försöka Liksom undertrycka dem mm -hmm. mm. Eh, gör, gör någonting med det istället Men, men eh, sen skulle jag också vilja säga att ja, Den trend som jag tycker mig ser i alla fall är att SF-författare speciellt som skriver lite hårdare SF de tar ju till sig nya rön om hur människor fungerar, hur världen fungerar och ser mycket mer svårigheter alltså mm -hmm. problemen som ligger i vägen för de här stora mm. visionerna från förr mm. och eh, nutida SF eh, hård SF blir mer eh, gritty och börjar ifrågasätta och problematisera en del av de sakerna som, som man har gjort tidigare Så att, ja Och bara en sån här sak som hur man handskas med klimatfrågor och sånt. Mm -hmm. Det finns mycket mindre liksom förväntningar på FTL-drift och sånt där. Mm, man mm. håller sig mer liksom på jorden. Kanske är det så. Den, den litterära science fiction har upptäckt eh, upptäckt litteraturen och blivit komplexare. Och eh, science fiction-filmen har nått ut i massorna och gjort folk mer och mer bekanta med den traditionella konversationen. Kanske hoppas vi på någon form av möte längre fram i tiden i så fall. Då. Mm, Kanske det. I fortsättningen så tänker jag nog blanda mitt läsande. För eh, faktum är att en sak som de här tecknologiska författarna är, är väldigt bra på är att skriva riktigt spännande saker många gånger. Det är ju, man, om man bara vill ha en... en underhållande sak där man det händer något dramatiskt på var sida, sidan så är mm. de ju, levererar de ju rätt bra. Alltså. Ja, fast i det läget så tror jag att jag snarare väljer att läsa eh, YA, ungdomslitteratur. så Oj, det, det låter som vi håller på glidningen i ett helt nytt samtalsämne så det kanske är dags att runda av där. Ja, vi låter, vi låter det vara där. Du har hört avsnitt 20 av Gårdagens värld idag igen, en oregelbundet utgiven ljudkapsel av Ante och Åkada vår. Det här avsnittet släpps under Creative Commons-licensen Erkännande icke-kommersiell. Om du har några kommentarer så kan du lätt få tag på oss på bloggen onion.wordpress.com där alla avsnitt ligger uppe. Eller också finns vi på Twitter. Snabbela i dag igen.